Hola, avui practicarem com orientar-nos per la ciutat, com demanar i donar indicacions i com descriure la casa amb frases senzilles. Comencem per la ciutat. Vocabulari útil. Plaça, carrer, avinguda, cantonada, semàfor, parada d'autobús, estació, farmàcia, ajuntament, parc i preposicions per a situar al costat de, en front de, darrere de, entre, a prop de, juny de. Exemple 1. Preguntar ubicació. Perdó, on està la farmàcia més pròxima? És al costat de l'ajuntament, enfront de la Plaça Gran. Ara, indicacions amb imperatius. Ves gira, continua, creua, pren el primer segon carrer. Exemple 2. Donar direccions. Com puc arribar a l'estació? Mira, ves recte fins al semàfor, gira a l'esquerra pel segon carrer, continua dos minuts i creua l'avinguda. L'estació està darrere de la biblioteca. Finalment, Entra per la porta principal, fixa't en els connectors de seqüència. Primer, després, després de, a continuació, finalment. Passem a la casa. Menjador, cuina, dormitori, bany, balcó, terrassa, passadís. Per a descriure què hi ha, utilitzem hi ha. Exemple 3. Descriure una estança Al menjador hi ha un sofà gran al costat de la finestra i una taula al mig. Damunt de la taula hi ha dos llibres i una planta. La televisió està davant del sofà. A la cuina hi ha una nevera, un forn i un microones al costat de la pica. Integram tot en una mini -escena. Hola, busque el carrer major. Cap problema. Primer, ve recte per esta avinguda. Després, gira a la dreta a la cantonada de la farmàcia. Finalment, continua fins a la plaça i el carrer major està entre la biblioteca i el banc. Moltes gràcies. De res. Quan arribes a casa, practica. A la meua casa hi ha dos dormitoris. Al meu dormitori hi ha un escriptori davant de la finestra i una cadira al costat de l'armari. Per acabar, pràctica ràpida. Repeteix en veu alta. Dóna-li a un company tres indicacions per arribar a un parc pròxim. Usa Ves, Gira, Continua, Creua i Primer, després, finalment Descriu la teua cuina amb "-ia", i almenys, tres preposicions Al costat "-de", damunt "-de", darrere "-de", en front "-de", Fes una pregunta d'ubicació On està? I una de confirmació Està a prop de la parada d'autobús? I ja està, amassó Pots moure't per la ciutat i contar com és casa teua amb naturalitat. Continuem practicant.